Добър вечер на всички. Благодаря ви за този интерес към редовната сбирка на християнска култура, което правим винаги, когато можем. Но днес имаме повод да по появата на тази книга от 25-я час до вечния час на Константин Вирджио Георгио, писател и свещеник. Румънски писател и свещеник, да уточня. За, за, за, за някои, които не знаят, но може би мнозина вече са имали възможността да разгърнат тази книга. Далеч да им е харесала, защото трябва да кажа, че това е една от книгите, които съм превел с много любов. Открих преди години, всъщност доста отдавна този автор, и то го срещнах в един от текстовете на Габриел Марсел, който казва, че своята критика или осъзнаване на съвременното индустриално общество или на обществото на автоматизацията, той е да разбрал много от анализа на един румънски писател. Тогава, за първи път, това беше някъде на ръба на промените 89, но беше преди 89. се. пак, тогава вече не намерих е споменаването за книгата 25-я час, тя попадна в ръцете. Книгата 25-я час не е тази книга, която държим тук. Това е един много голям роман, около 500 страници. Историята на перифетиите на един писател Траян Коруга и на неговия баща свещеник Александър Коруга и на техният така, ратай да го наречем Йохан Морец, който сменя националностите си. Всички те са ударени в една война, където настъпват ужасите на нацизма, комунизма и накая завършат един американски военнопленчески лагер в Германия. Един дълбок философски роман, надявам се да го преведа. И след години вече в Париж, тъй като събирах и търсех книгите на Георгила, те са около 30, е между и прекрасна книга за свети Йоан Златоуст, има много сюжетни романи, някои от които носят названията на глави от тази книга, по примерно Кожената дреха. Та, тогава попаднахме на тази духовна автобиография, тя е писана малко преди той да приеме свещенство. Свещенчески сам, на 63-та година. И това е от 25-я час до вечния час нещо като духовна автобиография, наистина проследяване по пътя към, по на пътя към детството на един човек, който няма право да се върне в своята държава. Неговата Румъния е някъде там, това е времето на диктатурата. Той се връща обаче към детството си и открива живота си в вярата. И го разказва по един особен начин, през фигурата на бащата, два пъти отец, един път като баща, втори път като свещеник. С една невероятна поезия. Днес нали, говори като преводач, не само като модератор. Модераторът трябва да имат по-кратки изяви. И а, тази невероятна книга, аз как години някакси живеях с нея и мисля, че тя трябва да се преведе. Първо, заради изключителната поезия на нейния език. Тя не е даже е от книгите, които не е просто богословство, както беше казал, и не проповядва да правят това, което правят големите книги на световната литература, дават ти коража да бъдеш човек. И тя може да бъде четена обаче на различни пластове. Мисля, че това ще... Надявам се това да се случи в днешната дискусия. Тя може да бъде четена като духовна фотография, просто като проза. В нея има, ако сте забелязали, тези, кои сте разгърнали, ни позовавания на оците на църквата, на множество книги, това осложняване нея прочит, за да опажава го. И вие виждате един особен диалог между Човека, върнат по нишката на в неговото детство, вярата му и, и богословските измерения на вярата. И най-вече връщането, пак казвам, към примера на бащата, два пъти баща, като отец и като свещеник. Затова ми се иска сега да дам думата на Тотарио Николай Нешков, може би за ролите на свещеника. Друг поглед не като на селски същеник на Първонос, въпреки че и това се натрапва като, като пример, макар това да е един Първоносен същеник, ролят на същеника в тази кинема. Благодаря. А, спомням си и такива думи в дневника на отеса Рисанда Шмеман, по лицето ни както обикновено, с който казва, че а, щеше да бъде добре, ако богословите в един момент от историята на църквата бяха избрали пътя на поетите. А, защото поемки пъти на професионалния благослов, те лека по лека станаха ненужни, както в църква, така и нея. Наистина съкрушителна фаза, съкрушително верна. И а, Веджил Георгиил показва какво би станал богослов, ако би си останал поет. А, някакси първия пласт, но, но, но не само пласт, а сърце на книгата. Буквално нейна, нейна плът и кръв върната ще поет. Uh, той не се е служил да се нарече такъв. Той така свободно рече да се пое, че човек смята, че благодарение на тези страници, че най-естественото нещо за хестяне е да бъде поет. Нищо по-малко от поет, нищо повече от поет. Uh, същеника човек е нужен на този свят. Uh, защото uh, той uh, умее някакси да обръща реалността. Умее да бъде. Нещо по първостепенен начин, изречно противоположно, обратно на Евангелието. Ако Евангелието е причи, които стават реалност, то живота на светеца е реалност, която става на притчи. която буквално остава в живота на всеки един човек. И тук е мястото, където да спомена за а, това нещо отвително, че на светите. Всички знаем техния физиозен стил, всички знаем тяхната схематичност, всички знаем тяхната, някакво безсърчаваща така безпощадно вглеждане в повърхността на живота на един човек. Няма да намерите жития свет, в който да се описват колко пъти той път е казал, защо Господи, защо аз, защо не е другия, защо на мен, защо трябваше това да се случи. Не, това са хора, които сме увръх през някакъв живот, през който ние не можем да върнем смело. И накрая оставя една лека, малка боясна към тези светци. Е, в тази книга за първ път се говори за светец, от когото ни не е страх никак. Нито дори, дори малко. А, този светец е бащата на Бърджел Билкиева. Сякаш свещени, от източен склон на Карпатите. Една високопланинска, 30 км дълга енория. нормална, която, както сам, сам той казва, е създадена от камъните и дърветата на планината Карпати. Един свещени, който непрекъснато ходе, той никога не се спира. С своя някак си леко, леко гротескно, поетично поглед на баща си, той казва, той винаги ходеше в тръс. Той никога не ходеше нормално. Той беше Христов кон. Който имаше една юзда, епита хила си. Няма, няма просто вършено описание на истински свещеник. Житията, официалните жития бягат от някакво подобно описание. Но ние трябва да знаем нещо. Житието на света е не описание с киталчеството на един човек пред лицето на рождения свят. Светът е човек, който се докосва до всичко до камъните, до дърветата, до реките, до думите на хора, до техните неща, до техните нещастия, буквално до всичко. Каквото всъщност казва той е работата на инсвещеника. Той е всичко за тях. Но именно през спокото на поета. Много решно да цитирам св. апостол Павел, който казва, за всички стана всичко. Но само поета може да каже как се става всичко за всички. А, това е невероятно топла книга. А, разбира се, че те са на един дъх. А, тя много прилича на Воденето на дете, на някаква особена педагогика. И всъщност тя е воденето на дете. Първо започва с науки Вирджил, който гледа своя, съвсем моя баща всъщност. Първоначално започва да плаче, за разбирайки, че всички хора в целото му казват татко. И не разбира защо всъщност този баща не е само негов баща. Вижте колко чудователна прича за изкълното желание на човека да има просто само Негов баща, само Негов баща. И този баща, баща му, който не, не знае какво да му отговори, просто го навежда по някакъв неговерно такъв средъч начин към основната мисъл на книгата. Всеки човек има в Бога свой баща. Отново същеникът поет този, който може да го каже, така че всеки да го разбере. Един апологет каза преди време, че християнство е свещен материализъм тъй като непрекъснато е докосване и усещаване на материята около нас. На домовете ни, на пътищата ни, на храната ни, на водата, който пием, на хората, за с които се събираме тук, на дрехите, които носим. Заваряме че това е поетична реалност. Докосването на всичко с поезия. И дори нещо, на което буквално не мога да устоя. На едно место той казва, обяснява на малки държи, защото наръхи това негово име, а не някакво друго, каквото майка му не е харесала. И тогава малкият поет разбира, че цитирам го почти ми се, имената имат своя химия, която само поетите разбират. Те знаят кое ми е красиво, кое не. Те имат правото да го изберат. Този даръчен отклос от този Адам, първосъздадения Адам, който нарича име на всяко нещо на този свят. На животните, на растенията, на, на минералите, на, на птиците, на всичко просто. Но това, което Бог е видял и казва, че е твърде добро. Твърдето добро е, но човек му дава име, конкретно име. Така че това е същеникът поет. Дава истински имена на това, което е твърде добро. Така че то никога да не бъде изгубено. Така че тази книга в заключение мога да кажа и свидетелство на това, което не може да бъде изгубено в християнството. Неговата поезия. Добре, Матецин Сега професор Ематиев. Док. Не знам какво. Може би, че времето и калата. И аз не знам първо бих искал да кажа, че е, има известна нерепост в това да се разказва книга, която би трябвало да бъде прочетена. Защото както и да я разкажа, няма да бъде разказана така красноречиво, както тя е написана. Е, нещо повече аз бих посъветвал от тези, които все още не са прочели тази книга, на всяка цена, като я четат, да не прескачат отделни глави, а да я четат последователно, защото тя има безспорна кулминация в последните две глави. Има някакво особено натрупване, което накрая буквално изригва като някакъв съобразен поетически гейзер. Първия път, когато аз прочетах тая книга, аз прескачах глави. И поради тази причина бях силно от главата за погребания на Теогност, който се оказва не християнин, но се оказа, че и не прочета последната глава. Оказа се, че на всяка цена трябва да, да прочета всичко подред, за да стигна до тази кулминация. И а, понеже е безсмислено да се разказва книга, която не всички са прочели, а онезипно, които са прочели, не се нуждаят от това да им бъде разказана тая книга. Аз а, с, с, реших да се спръде няколко точки, около които някакви размисли у мен възникнаха. Първо ще кажа, че освен книга за свещеника, това разбира се и книга за църквата. При това за особената католичност на църквата според православието, за особената всепълност на всяка, дори най-малката църква, дори тази, която събира обикновено, както е в книгата, бащата си, реч свещеника, неговия малък син, автора на книгата и никой друг. И въпреки всичко, това е всепълна църква. Това е църква, в която в момента, в който свещеника и неговия малък син служат, всички са там. Всички, включително всички хора и включително всички небесни сили. Църквата следователно е една от темите на тази книга. Църквата е очевидно общност, която може да бъде позната само изобътре. Само ако бъдеш член на църква, ако бъдеш член от тялото Христово, което е пълно на всяко място, може да разбереш какво е църква. Това е важно да се каже и в днешно време, в което църквата бива свеждана било до институция, една от тежките институции, една от институциите, основи на Европа, една от институциите, която се е бюрократизирала и така нататък и така нататък. Църквата не е институция. Църквата е нещо, което е по-близко до семейството и до приятелската компания. Точно така, както само семейните членове могат да се познават помежду си, така и църковните брати и сестри могат да се познават помежду си. Защото те не се познават просто един с друг, а се познават през единия дух, на който са членове. и други, трети, четвъртия, петия и така нататък. Както само аз и никой друг може да усеща ръката си като своя ръка, ногата си като своя нога, окото си като своя око. Макар всички да знаят какво значи да усещаш ръката си, все пак само аз мога да усещам своята ръка. Така само църковните брати и сестри могат да усещат какво значи църква, могат да се познават помежду си един с друг. И това е така, защото за разлика от всички други общности, които повечето други общности, които обикновено биват съобщавани от нещо външно, от нещо, което ги предхожда. Примерно от някаква идея или от някакъв обект, който трябва да се изследва, или от нещо, което трябва да бъде размислено, или от някакъв проблем, който трябва да бъде решен. Църквата е точно обратното. В нея църковната общност сама е някакъв духовен индивидуум, Индивид, макар да съществува в членовете на тоя индивид, и този индивид прави свои своите членове и прави свой света на тези членове. Нали, ако ни се отдаде случай да подслушаме разговор в едно семейство, ние можем, ако бъдем външни на семейството, да чуем думите, да разберем темите, за които хората си говорят в него. Можем да ги преценим и доколко са важни, и доколко не са важни. Но едно нещо никога няма да може да усетим, ако не сме членове на това семейство. И това е особения вкус, особената консистентност, което имат всички думи и всички неща вътре в това семейство. Включително предметите вътре в дома на семейството имат освен всички свои обективни свойства, и едно свойство, което е свойственост на това семейство. Направо може да се каже, че всички неща имат особен вкус. Всички теми, всички думи имат особен вкус вътре в семейството. Те се вкусват вътре в този дом. Имат специфичен вкус на този дом. Е, църквата е точно такава общност. Тя е духовен индивидуум, в който всички неща придобиват свойството, свойственост. И чрез който дух всички се усещат. А, в този смисъл църквата е познаваема само и Тя не е институция. Неприлича на партия, неприлича на нация, неприлича на друг тип общност. Тя прилича на духовен индивидуум, вътре в който света става на църквата. Вътре в който членовете се усещат така, както се усещат членовете на едно единствено тяло. И в която, и това е най-важно, и разграничава църквата, да кажем, от богословската школа, Христос не бива просто размислян, не бива просто слушан, не бива просто следван, а направо казано бива вкусван. Бива вкусван така както се вкусва атмосферата в един дом, така както се вкусват съчленовете на едно тяло, така както се вкусват помежду си съпруга, съпругата и техните деца. Много е трудно това да се изрази, но аз мисля, че по някакъв начин бихте могли да го усетите. И ако някой не може да го усети във формата на църква, нека да си го аналогизира с семейството. Това е една, една от темите на тая книга според мен. Църквата, която е познаваема само изоввътре. При това тя има още едно свойство, което я отличава вече решително от всяка друга общност, познаваема само изотвътре. Включително различна и от семейството и от дома. Защото това е общност, в която изовътре, като са членове на едно тяло, се познава помежду си далеч не само живите. Има една много изразителна глава в тази книга за мъртвите, като съседи. едни от най-близките съседи на автора. А, в църквата мъртвите не са просто в миналото. Мъртвите са онези, които принадлежат на общността, принадлежат на енорията, наравно с живите. И позволяват нещо, което пак е много трудно на ръба на да изразимото, но може да бъде усетено. Те правят така, защото живеещите в църквата да не живеят просто в това време, в което живеят, а да живеят в едно отворено време, да живеят в времето от началото на света. Защото ако мъртвите са точно толкова актуални, колкото са живите, то и миналото в църквата не е просто минало, а е този Предишен ден, който е в днес и днес на църквата е така разширено, че включва в себе си и вчера и завчера, и от началото на света и от Адама. Нещо повече, и това казва Верджил Георгио, И унеси, които още не са съродили принадлежат към тая нори, в църквата днес. А, няма пред себе си бъдеще, което още не се е сбъднало, а има, парадоксално казано, бъдеще, което вече е сбъднато. Значи минало, което не е минало и бъдеще, което вече се е сбъднало. Защото църквата е общност, в която се трансцендира и миналото и бъдещето. И това знае само човек, който е живял в църквата и който е в църквата. Ако на някого не мога да предам това. Още по-нататък. Освен починалите, онези, които са в покои, онези, които дават покоя на живите, които живеят в енорията, в които енорията почива и които си почиват в енорията, вътре в енорията са и небесните сили дори. Вержил Георгио казва, баща ми се държаше съвсем естествено, както се държат на небето. Изключително парадоксална фраза, защото на пръв поглед ние би трябвало да си представим, че на небето се държат тържествено, държат са. Съп... Може би някакви такива византийски ритуали не се върват в главата, някакви поклони, някакви проскюници си, някакви финтифлюшки, някакви завъртулки и т.н. не. А, на лебето изглежда се държат естествено. По-скоро ние не се държим естествено. Ние винаги, без да искаме сме в някаква полза. Дори когато решим да се държи естествено, се държим в позата на естествени. А в църквата се държат естествено, защото не е неестествено да бъдеш с цялото струпване на земните и небесните. Може би архииконата на пълната църква е ясните на Рождество. Те са изобразяват така, там са струпали, буквално са сгъчкали на едно място всички възможни онтологични чинове. Ангелите от небето, мъдреците от далечния изток, звездата от космоса, обчарите от полето и добичетата. Всичко това е на едно място. Всичко е на едно място. Нещо такова е, има и в църквата изглежда. Има е, е, ликвидиране на, на, на онтологичните разлики, на онтологичните зеволе. И поради тази причина е, всичко е естествено. И накрая още едно размишление по повод на тая книга, което свърхи в съзнанието ми под формата на изречението минимизацията на небето, която е равна на максимализацията на човек. Минимизацията на небето. От една страна това звучи почти дръзко. Църквата е минимизацията на когато църквата още не се е родила, преди Бог да се въплати, небето е било огромно, защото е било далечно. Било е величествено, защото е било абсолютно различно от земята. След като Христос се въплати, небето може да бъде минимизирано. Може да бъде минимизирано до хапка хляб и до глътка вино които не са хляб вино, а са тяло и кръв, но тялото и кръвта са се минимизирали тъй, защото могат да бъдат наша храна, а нашата храна може да бъде самия Бог. В края на книгата си Вергил Георгио говори за това, че олтара на църквата може да бъде включително градта на един най-обикновен човек. Ако свещеника не може да служи на алтар, той може да служи на антимис. Онова, казва Вирджил Георгио, което е църква, която може да се свие в една шепа. Да се държи и да се крие от гонителите. Но дори и гонителите да я вземат, казва той, тая църква, която може да се свие в шепа, остава пак църква неунищожена, защото тя може да бъде градта на един свещеник, върху която друг свещеник да служи. Но дори да няма двама свещеници, един свещеник може да служи на градта на всеки християнин. И казва, гръбта на всеки един християнин е равна на алтара на свети Петър в Рим или на света София в Константинопол. Това е нещото, което мен ми се вижда като минимизация на небето, равна на максимализацията на човека. Защото Бог а, е взел тялото на всеки човек и го е възнесъл в лоното на самия Бог. И поради тази причина в лоното на самия Бог има човек. Пред това може да има най-обикновен човек. Може да има един човек, а и въобще там има само един човек. Защото всеки един в лоното на Бога е един, а не са много, а не са колектив. И милиони да са те са милиони от един, и един, и един, и един, и един. То е че всеки един е равен на лотара на свети Петър, всеки един е равен на пренебесния и мислен жертвеник и пренебесният и мислен жертвеник може да е равен на кръдата на, на всеки един човек. Църквата следователно е минимизация на небето, защото е максимализация на човека. Максималният човек е равен на небето. Затова небето може да се минимизира във всеки един човек в градта, на, на всеки един човек върху която може да се случи литургия. Която може да бъде равна на, на свети престол, на лотара. Ако Бог взима човека и го прави Бог, то Бог максимализира човека до, до безкрайност. Прави го жертвеник, прави го небе. Небето вече не е велико, защото не е далеч от нас. Небето е малко, защото небето е градта на всеки един човек. Защото градта на всеки един човек е самото небе. Самото бездънно, безкрайно космическо небе. Това е за мен изключително трогателен урок от тази книга, която накрая някъде в Планта е а, значи да систематизираме. Църквата е общност, познаваема само изотвътре. Тя е един индивидуум, на който църковните братя и сестри са, са членове, а не институция. Тя е тяло и може да бъде разбрана само така, както разбираме собственото си тяло и както чувстваме собственото си тяло. Но тя не е просто като тяло, защото в нея минало настояще и бъдеще са снети и всеки един християнин, както казва Вержил Георгио, живее в целокупната история, а целокупната история е във всеки един ден. И най-накрая в тази трансцендираност на миналото настоящето и бъдещето ние имаме една невероятна минимизация на небето, която е равна на максимализация на човека. Ето това са няколко синоптични точки, които аз бих искал да извлека от тази книга като някакви размишления, за да не преразказвам книгата, за да не се опитвам да я разказвам, защото е много глупо човек да разказва книгата на друг автор. Здравейте! виждам физиономии, които по един или друг начин са свързани с, с моря, колкото и да е малък, колкото и да е бок християнски път. А, и затова ще си позволя да кажа следното нещо, че сега ще се опитам да ви изнесе един урок по смирение, колкото и само по себе си това да звучи горделиво. Тоест аз в, а, в тази компания, в която съм тук на Маста, по никакъв начин мога да се позволя да, да дискутирам и да участвам в разговор. И това е така, защото за мен Калиния е, може би, най-големият ни богослов. Тони Николов, освен, моя глава е редактор в Постала култура, аз си му казвам в очите няколко пъти е една от малкото ренесансове личности в нашето време. Той има невероятни знания в много области. Тук е и отец Николай Нешков. Тук е и отец Рафел, тук е и отец Александър. За това аз ще се опитам да обрна внимание на няколко по-прости неща. Искам да спомена за пътя на християнската книжнина след 10 май. А, аз бих могъл да определя три ядра. Едното ядро беше дейността на Отецвия Христов в издателството Тавор. Спомняте си тези книги, които всички жадно купувахме и четяхме. След това беше продължената доста дълго време дейност на отец Василий от Етонския монастер. Не сте ли се замисляли, че вече сянката на този отец Василий започна да ни липсва? Той беше изхвържен и от църквата, беше изхвържен от църковно общение, но той по някакъв начин с делото, което направи, продължава да присъства. И на трето място се вече новите издания на издателство HOMOFOR, главно и на други някои издателства и на фундация COMMUNITAS. Това е книжнина, която а, за нас, хората, които не сме много високо богословски изкушени, е много насъщна и много важна, защото някакси успява да приближи много добре големите, дълбоките понякога е много трудни, трудно смилаеми теми на християнството към съвременния читател. Ще дам за пример една друга книга, също издател, издание и на комунията си, на издателство Фор, Предварителят на църквата на Сергея Фудел, който е религиозен мислител, който между другото има доста сходна с Ания Вергил Георгоу Съдба. Той също е син на свещеник също е бил накосърно това да приема свещенството. Това с него не се случва. Това описва атмосферата в Москва, веднага след революцията, когато заедно с а, червения терор, който започва да върлува в онова време, всички знаем за него, изведнъж рамката няколко години, обаче се усеща и едно Тотално разкрепостяване в духовната атмосфера. Той споменава за един човек, Николай Прайс, който обикаля подобни събрания в места, да речем тук, с своя с неговите златни очела, с неговата докторска шапчица и с една чарта, пълна с Евангелието, с псалтира и с книгите на любимото му пла. Като тук искаме тръгна. В крайна сметка, поезията и религията са две припокриващи се доста близки сфери, много близки сфери. Това особено личи в а, православната молитва, където на практика всяка молитва е и дълбока, вълнуваща поезия. на Дриджел Георгио преди всичко според мене е един блестящ катехизис, защото тя успева да превърне, както споменах, дълбоките много трудни, висши богословски теми и да ги поднесе на един език, който е годен за разбиране. Тук, на е прекрасно обяснена тайната на мът... Светата Троица. Нещо, което а, лично за мене, нека да се го призная, е нещо трудно запълняване и разбиране. Именно с образа на, на бащата и на сина и с тяхната връзка, което е Святия Дух, тази тайна измъж става много земна и много достъпна. Сега ще се позволя следното нещо. Ще ви прочита двата текста, които аз и Теодора Димова написахме за тази книга е в портал Култура. <сълтъл> Чета е първо моят текст. Той се казва Тихите часове. Понякога в София става тихо за кратко нощта. Има и такива милостиви часове бездълнощието. Е и ти се струва, че сякаш ще започне да тече някакъв нох, но познат 25-ти час. И тогава се чува как листата, чува се как падат последните орехи. Единствено тогава се чува листопад истински учител тълко Скоро ще дупнат големите ветрове, които ще обрулят и последните листа преди зимата и всичко ще оголе и ще обусее. И ще настъпи зимата, страшния сезон на равносметката Но сега е тихо, сега е 25 я час. Добре е тъпно в тези тихи часове да имаш книга като тази, за която ще ви разкажа нещичко, защото някои книги трябва да се четат при абсолютна тишина. Тази книга един син разказва за своя баща. Пър... Първият му спомен от люлката, колкото и да не ви се вярва дамата момчето и бащата, се гледат очудване един от друг. Очудването на синчето в люлката е разбираемо. Образът на бащата е първият образ изобщо, което от очите му. Отчудването на бащата също е разбираемо. Той е едва 20 годишен, сам той е почти хлопак. Нещо повече авторът признава, че никога посетне сетне през живота си не е видял по-прекрасен образ от този първи, който запечатват очите му. От надвесене на другата лик. Защото, казва авторът, този образ беше икона. Още с първото на очите си, детето се сблъсква с онова, което ще предопредели целия му комендатъчен живот. Цитата от книгата. Крайно съм от мисълта, че първият образ, който имам от земния свят, е едно човешко лице. гледайки лицето на един човек, аз видя Бог. А този, който гледа Бог, вижда целия свят. Исус Христос се е оплатил, за да ни разкрие човешкият облик на Бога. Той ясно ни казва, който е видял мене, видял на уца. Най-дублият образ на Бога винаги е човекът, пише авторът. Тук има една подробност, която обяснява чуруто на това първо видение. Бащата на момчето е свещеник, обикновена селско свещеник, на село от 200 души, които живеят в дървени хижи, пръснати върху планинските склонове на разстояние от 30 км. Колкото е дълъг град Париж. Това обяснява защо лицето на бащата е прилича на Никола. Неговото семейство живее в крайна мизерия. А бащата всеки ден припуска пеш по тези планински склонове, за да открие живеене в си. И от чисто физическото усилие. И от крайната неземя, в която живее, той е стана почти безплотен. Стана е ангелоподобен. Тък му поради ангелската си на тежест, всеки път, щом той тръгваше или се връщаше, се чуваше само лек шум, като отрепване на купилени крила. Силетелство си Бащата препуска с тежките си обуща, като някой Христо в Христов кон по планинските пътища. Расто му е добило ръждив цвят от държа, ветровете и снеговете. Но свещенството за него е дълг, защото в Неговото поколение всички мъже назад в годините са били свещеници. Свещеник си свещенник и така цели 5 века. Раждахме се свещеници, както някой се ражда от кръле, съобщава автора и признава. Никога не видях баща си безрасва. Затова кратичко признание се разкрива целият величав смисъл на един живот посветен на Бога. Величав е особена дума, побрала в себе си и земята, и, и небето, и земята. Или както пише авторът. Независимо от върховното щастие, да е служител на небето, землият живот на моя баща беше ужасно тежък изкръба. Всяка година моят баща ставаше все по-клещен и все по-безплътен, по-нематериален. На 30 години косите му напълно побеляха. Зъбите му паднаха заради за заради недояждането, заради умората. Но тази книга не е поредната добра или много добра религиозна книга. Тя не проповядва небогословства. Тято да всичко прави това, което прави всички големи книги от световната литература. Просто ти дава кораж да си човек, въпреки политическите и военни темялници на времето. Защото тази книга е писана в голям проект. Поради мизерията си му не успява да отиде да учи в семинарията, в штафета е прекъсната, но сметка на сметка му успява да стане поет. Какво е поетът? Ето отговорът на автора. Бях дете поет и в участие ми, и участие ми в това да виждам дълбините на, на не, нещата, както другите хора го правят чрез рентгеновите лъчи. Поетът е човешко същество, което живее на този свят, за да разбули конвенциите, правилата и думите, за да вижда и да показва на другите какво е скрито там. Поетът смат във всеки етикет, за да види какво е малтого. Другите хора се задоволяват с това да гледат етикета. Ето, такъв човек и те са на тази, впрочем, блестящо преведена на български книга. Тук е отваряме нас скоба. Прогнозирам, че и самият Тони Николов е поет, защото не може не поет да преведе така книгата. Не знам, не съм го питал. Съм. Вече е време да свалим картата. Книгата се казва от 25 час до вечния час. Не е на авторът е Георгия, голям румънски писател от голямото му име Джинаде, Мелчеран и Южен Юнеско. По-горе бях съвсем точен автора, в крайна сметка става свещеник макар и чак на 50 години. За възпази завета на Д. Д. Д. дите си. И защото знае, че пред лицето на Бога живите и мъртвите са едно. И че докато служи святата божествена литургия, наред с светците и ангелите в ултара невидимо ще присъства, и Неговия баща, трагично загиналия в годините на Втората стойна война, обитновен селски свещение, подобно на цял сон своите събрати. така една скобестна отворя. Само с едно нещо някакси, аз не съм съгласен. Може би е добре да попитаме и Карин, и Тони Николаев, и отец Николаев за това. Той казва, че християнството е сериозно занимание по повод на въпросите, които малкото момченце задава на баща си и казва, той се отнесе със цялата сериозност, с която един християнски свещеник би могъл да се отнесе към един въпрос. Тоест той казва, че само по себе си християнството е сериозно занимание. Аз обаче искам да попитам а, къде е мястото на смеха, мястото на, на хумора, даже в християнството. И моят пример, който бих могъл да дам, е доста от стиховете на католическия Тет и свещеник Ян Търдовски, където той накара голяма доза даже и шега в своите стихове, без те да представят да звучат достатъчно християнски и религиозно. От друга страна всички знаем, една книга е като видецата на подменчу Кънчев, където а, този пласт на литието, който на практика не присъства в богослужението и в църквата, смешния пласт, обаче постоянно присъства в неговия живот. Така, след мъничко, пат като взема думата, ще ви прочита и текста на Палдора Дълно, Може би вече е време за реакции, въпроси или изказване от залата. Ние малко дълго говорихме. Ма? Има ли такива? И ние да продължим? <сълнется> Де, така, като... Да, две, три. Да. Де, има. Има ли къде? Да, там. А, да. искам <сълнется> да кажа няколко неща. Действително много ми харесах. с една отрогателна образност, като казва автора, с, с, с, с, с, с, с, с скуз към небесното, скуз към небето. И както пак каза, това, ще, ще цитирам по памет. Той казва, и, иконата е а, Покана за пътешествие в Объднот. така можем да кажем, че а, тази книга е а, Покана за пътешествие в Тритичността на, на, на иконата в лицето на бащата на геоми. Я... В... Да, аз сега един въпрос. струва ми се, че книгата на много места има едно негативно отношение към тялото. Виждам постоянно нарича тялото. Кожа на полто, затворническа кожана униформа. Даже казва, че нали, Христос само е дръзнал да обличе затворническата кожана униформа. А, даже прави а, едно изказване по отношение на мъртвите и казва, ето тъкно това а, е по висшето в а, починалите хора, а, защото те нямат тяло, те не могат да се грешават. И друг е въпросът, че не могат и да, да молят и за да прошка. Като в това отношение живите имат предимство. И ми се струва, че има една тяло към, към смъртта, към отпирането на тялото. Вече оказва, от моя баща беше останала само една линия, която се извисяваше перпендикулярно на земята. В тя, тя в смисъл, към смъртта в смисъл е такъв, че а, нека ме отмине горчивата чаша на живота и аз, аз, съм, вече, аз съм вече там или, в отвъдното. Има една такава претенция, според мен, а, да си вече там и да не изживяваш с всички страдания, своята телесност и това, че, че си човек. Аз само като някакъв кратък отговор, ще се опитам да свърша това, което вие попитахте за тялото. Вие го нарекохте тяга към смъртта, аз би го нарекал някаква ескезиса. Включително и заради иконичността на, на повествованието. Но, но има нещо, което продължава, докато превеждам тази книга, докато превеждам други роман, продължавам да се питам, той е свързан с 25-тия час. Калиния Накев, <съкъл> <съкъл> като че ли начерта? Този поглед към църквата изотвътре и към това къде пребиваваме ние. Ако ние пребиваваме в 24-часовият отрязък от време, за който говорим, ние разбира се сме тук с телата си и душите си. Добавената стойност на 25-я час не ми дава ние. В тази книга има една аналогия с 8 ден, но тя е помятана от очите на църквата, има съответните препратки към Свети Григорий, Богослов, към Тертулиан и така нататък. Това 10 октава е ясно, защото... Седмия ден на седмицата, не е просто седмия седми ден на седмицата, той е ден на Възкресението и затова той не е и дори обикновенния празничен ден, него има, така да се каже, нещо, което християни духовно е добавил един осми ден. Но с 25-я час нещата са различни. Защото този 25-ти час е особено разширяване на времето. На тези 24 часа това не е вечния час. И в романа му дори, когато той чисто сториосовски се опитва така да го изтегли, Главният герой, големия романият преди самия 25-ти казва и ние наистина заживяваме. Сигна... Знаците на времето ни подсказват, че ние излизаме понякога от актуалното си съществуване, което е тук компресивно с различни неща и... и сме на ръба на този част. Но той там не го отговаря. А тази книга и това минимизиране на небето, на земята, като че ли разгреща перспективата на едно особено часоброене. И то е свързано не с това излизане и влизане в църквата, а с това обръщане на времето като пребиваване в църковността тук на Земята. Струва се, че ние сме в някаква особена, особена рекурс на православната икона, на обратната перспектива. И не случайно той като свещени, късния вече Вие, Джугелви, свещеникът, поглежда към детето, което всъщност е било някъде, но то е било защото бидейки на Земята и тези, които са чели книгата, сигурно са обърнали на тези а, изречения. Вие ме питахте къде там някъде, дали. То не е в смъртта, а е в най-особена точка, която той казва казал, че е роден на свещена земя. И ня е напускал, че той се е десекрализирал, което е тръгнал на училище. Ама това е малко по нататък И че той до тогава никога не е виждал нищо друго, освен небето. И това е една уникална тяха, според мен. Така, мисля, аз не знам, може би, те са Не знам, където е. си мислях нещо особено на многоещо. Сред нас има писатели, ще ни разберат. А, ние трябва да проявим разбиране към двама човека. Единият е момчето Вирджил, а другият е мъжът Вирджил. А, за човек на време с, с, с подобни си има една повратна точка на живота им. Именно когато някакъв неведа момент в живота, в който момчето и мъжът се срещнат. Мъжът е чакал момчето, момчето искало да настигне мъжа по някакъв начин. И двамата не се вярват, че ще се срещнат. Но в тази книга те се срещат най сетне не можем да очакваме друго от момче-мъж, които най-сетне са се срещнали пред лицето на бащата. Дори ако искате, дори, дори има, има алюзия, някаква много-много тънка и мека алюзия за сключата за блудния син. Има нещо такова. Той си ми казва, два годините ми са пробирени. Повечето от тях. А, както се пилят по от пачка бъргноти. Но а, и тук не си иска да нещо за сериозността на християнството. А, пред лицето на този баща, на тези двама човека, които вече са най-сетне са един човек, си е това, което екресиас казва, че когато лицето е тъжно, сърцето става по-добро. Те най сетне се срещнали и могат да видят образа на бащата пред себе си. От там нататък никой истина вече не е страшна. Това число и тази така подозрителна констатация че а, ние сме облечени в разотворническа дреха. Нека да напомни, че той а, цитира много мъдро и Григорий Нисийски. От не няма всъщност същност богословение на църквата. Uh, който в добро слово казва, че Господи, ти ще вземеш нашата тленна, нашето тленно тяло и ще го превърнеш в нетленна красота. Ти си смечил за нас, Господи, смъртта. Uh, човек някакси започва да обича Бога, когато започва да се мисли за смъртта. Това е една такава сгуба скетична реалност. Uh, Другият автор, който бе споменат, uh, Сергей Фудел, той uh, на едно място казва, че uh, колкото повече напредва живота на човека, толкова повече той започва да обича тези, които е загубил. И ги обича с някаква невероятно топла и такава да създържаща любов. Дори еретично изречено любов по-голяма от тази, която изпитва към живите си събрати. Към хора, които по някакъв начин са блекли затворническата си униформа. У нези, които са били пускани от Казармата сред нас, да си спомня какво означава да се блече в войническата си униформа. Това е ден, в който някак си вече не си същия човек. Не си и стария човек. Не си човека на бъдещето вече по някакъв начин си завършва в някаква униформа. Ти вече можеш да си починеш, да се покоиш. Та се така истърка дума покой, която винаги се вмества само в 24 час. часа, Но ние забравяме да се да отнесем към 25 час. Унази почивка, блаженна почивка, между другото, аз а, а, бих препоръчал да се да види чината на пасхалното опело, а не обикновено чи на опелото, което много често услужваме. А, до голяма степен то може да бъде видяно като скръпна констатация, че някой вече го няма. Да, той се е съблякал, не се блякало нещо, което ние много, много обичаме. Нещо, което буквално сме били влюбени в него. Това е прекрасно тяло. А, в което, сега, когато го загубим, виждаме, че в него е метафизика, метафизик, не сбор от ми. И вечел в го почертава. Не просто дрипа някаква си. Дрипа, която в един ден ще бъде царска одежда. Това е излишно да било подчертавал. Така че аз а, бих а, открил това. Момчето и мъжът, които се свършат под образа на бащата и най-вече стават един истински човек. С ми всеки има право да го преживее. Криняк, може би само един аргумент, който една метафора имаше, не знам, челите те книгата сигурно са стигнали до нея, която той се чуди къде отива неговия баща, вижте един прискървен исторически факт. Бащата и цялата енови, които разбира се си избити някъде се. И той казва, защото голямата му молитва, той е съсетил какво Господ е сторил за жабите които стават на толкова ситен прах, че всъщност телата им никога не представят така на защото изляват и се разпръсват нали, в, в Семира. и казват, не е някакво дълго чудо, защото е прекомерно да искаме по-казанимоване. Никога не може да би това чудо на природата? Е, от това въпроса съм провокиран. Единият е, разбира се, на колегата, за кожените дрехи, за затворническата реформа и другото е на Деян за смеха и за сериозността. Много лесно мога да отговоря богословски, чисто и просто богословски по отношение на телесността, но не ми се ще е да, да теоретизирам така строго, пък и не е това аудиторията, не се това да прави. Ще опитам по-скоро книгата да, да гледам пак. Вие сте забелязали нещо, но изглежда, сте пропуснали друго. И аз ще ви насоча към това, че има особени контрасти вътре в книгата, именно като литература, която четете. От една страна, да, бащата е все по-тънка линия, той е като един пламък, който може да изчезне да из... някъде горе и т.н. Но от друга страна мотива с тези груби, тежки, при това са драни обувки, Накрая на книгата под, в съдраността на които се виждат грубите чорапи и даже пръстите на бащата, са, някакси, има и е контраст. Безплътност, г -г плът, е, кон е той. Значит, коня не е безплътно същество, е, което ходи по сипиите, което ходи в тръс, всичко това е един особен контраст между духовното и плътското тяло. А що се отнася до затворническата униформа? И затворническа, е, и, и затворническа униформа е нашето тяло. Не в него ще възкръснем ние. В същото и не съвсем същото. Защото точно това тяло, което много обичаме понякога, е и онова, което ни отчуждава от нас самите. Казвал съм го и друг път като пример. Достатъчно е да ме заболи зъб, много силно, и аз бивам буквално обзет от зъба. Зъб ме изгонва от мястото ми и ми заема мястото. И вместо аз, mm -hmm. мястото на мен е зъба. Това става със всеки наш член. В края на краящата нашето тяло е и наше, но той заема мястото ни и има ужасяващо свойство да ни изгони от мястото ни. И най-накрая ще ни изгони от мястото ни. Защото той е и това. Отгоре на всичко ние много често бихме искали да сме на мястото си, а вместо нас да сме на мястото си, на наше място е нашето тяло, което какво ни не прави. И тук изеднъж се сещам, повод и на това, което каза я, за един невероятен западен, наистина, католически светец, свети Франциск Сиски, който за разлика от индийската разкияза, която напълно отчуждава телесността, за нея тя е нещо, от което трябва напълно да се абстрахираме, което презира телесността, и за разлика от евдемонизма на модерната култура, има едно много особено срединно отношение. Как нарича Свети Франциск тялото? Братът Магаре. Братът от село. Превеждат ме малко литературно. По-добре да е братът Магаре. От една страна го нарича Магаре, обаче ако не му беше добавил братът, в това би имало известно високомерие. Т.е. аз не съм това това е Магаря, а аз съм нещо друго. Но той не е, това не е просто Магаря, това е пратът магаре. Тоест, аз го и отчуждавам, лек присмивам му се, казвам, това е осел, със своята ос, ос, ослинна е, инертност, със своята проклетия, със своята своеобразна телесна тъпота, със своята глупост, със своята упорита, Магаряшка глупост. Но от друга сега, това е и братът ми осел. В това има, трябва да се съгласите, някаква усмивка. Това има особена усмивка. При това, това е усмивка, която издевателства, не е високомерно дистанцирана, а е усмивка приятие и усмивка от едновременно с това. Така че има Так, така, такъв смях. Сега не мога в момента да се сетя за православен писател, но, по да ви кажа, смеха е... За смеха, особено много напоследък говорихме за свободата на смеха, за свободата да усмиваш, за свободата да окарикатуряваш. Има различни видове смях. Един, едно е смеха на детето, което се смее, защото вижда и друг път, как бяга мишка Хем е топка, Хем бяга. Която детето, което се смее на двугърбата Камила, което удивително е така, с два гърба. Което се смее на хубота на слона, защото той е удивително нещо, което е и нос, и фуния, и маркуч, и как да не се смееш. Но това е радостният смях, който огласява всемира и, така да се каже с този смях, чества чудесите Божии. Колко много чудеси е около нас. Колко разнообразно е едно и същото. Колко нескончаемо различно е едно и същото. Колко забавно го е направил Господ въобще. Този смях е едно. Други смеха е на Свети Франциск. Той е мъдър. Той е вече изкушен смях. Той знае какво са вас. Знае, че аз съм и магаря, но от друга страна знае, че това магаря е моят брат. И накрая има и смях, който е И това не е християнския смях. Има и дяволски смях. Има смях, който се мучи от собствения си смях. Има смях хула, Има смях обръщане на задник. Има смях облезване. Има смях гримаса. Това е безсилния смях на сатаната, който иска да похуди премъдрото творение и да го премахне от очите си. Ама не може да го премахне. Затова използва символично действие. Символичен похубор смях. Най-различни смехове има. А, все повече, все повече се скланям към това, че в християнство наистина трябва да има повече радост. Това не означава непременно смях, но не означава и на сериозност. Означава радост. А по отношение на тялото, темата за иконата е една от най-важните в съчинението на Вирджел За Тялото е затворническа униформа, но първото нещо, което вижда момчето е лицето на баща му, и това лице е също времено небесно лице, небесното е в земното. Това с което завърши първото си изказване ми се струва отговор на вашия въпрос. Няма, няма презрение към тялото в християнство, няма и в тая книга. Напротив, има някакво особено небесяване на телесното. Онебесяване на телесното. Сега, представете си, Светия олтар, обкован с злато, с ангели там на около, завеси и т.н. И си представете, че човешката град е равна на този олтар. Представете си огромното столпотворение, прекрасният свети Петър в Рим. И Вергил Георгио би казал съгласие с каноните, а не от себе си, че това огромно и великолепно творение е равно на една гола човешка град, върху която може да се служи литургията. Няма нетелесност, няма а, този тип аскетизъм, той е тип дуализъм по-скоро, който вие виждате. Нещо сте видяла, нещо сякаш сте пропуснала. Има драматизъм обаче в християнското отношение към тялото и това действително трябва да, да е известно. Чисто и просто приемане на тялото християнство няма. Това не е сериозно. Просто не е сериозно. Нашето тяло е и нашето наказание. Това е абсолютно така. И това човек все повече и повече разбира, колкото повече живе в тяло. Сериозността също може да бъде злоковна, милозлива, на всяко както и А искам да припомня съвсем скоро култура, речта на Папа Франциск за римската Кория, И там се позовава на нещо. И това нещо е, е Томас Мор. Аз не знаех, че си ти Томас Мор. И там е публикувана молитвата на Томас Мор който започва да моля дете моето храносмилане, така, но да имам -да храносмилам и така. Една много жизнена а, и мъдра молитва и накрая завърсва да и да имам разположението и хумора, да приемам нещата от живота. Не ми е позната нито е английската религиозна система там църквите и ми това, но... Ами е много близко тази молитва на цитирана на свети Томас Мора, кое е този защита св. Томас Мора, за който е ли речка, не знам. Но искам да кажа, че цялата тази актуалност на на стремежа ни е, да проумеем Вярата и Божественото, а, което, да кажем, се сблъсках с, в текста на Папата и на молитвата на Дома Смор, във въпроса на Госбожата за а, материалността на нашето тяло, за кожата на нашето тяло и за смеха. Всички тези неща, са така благо дадени ни, така благо поставени в нашата същност в цялата наша духовност. В тази църква, която е нашата град, която изумителен, не е акцент, изумителен момент в книгата. А, така че може би действително Вирчил Георгио е постигнал по един много така прост, като че би много така обик... обикновено необикновен божествено обикновен начин а, да представи а, своя живот. т.е. живота на всеки един човек. В, в, в тази божествена, божествена рамка на Божията промисъл. Всички ние носим тази Божия промисъл и сме и тялото ни, и материалността и битовостта ни. Всичко това е дадено от Бога, ако имаме в себе си тази вяра, за която. И тази светлина, която Той. Той чрез книгата. В всички аспекти. В този смисъл, аз, че завърсвайки книгата, се усетих страшно спокойна, благословена, една светлина. В никакъв случай тя не ми подейства а, така мрачно, а напротив, като че ли вече си някъде там изключително възвете и ме така Особено на нашите. Ка ние ведем възможност. Накори така е маста. Саша, секунда, само да само да довърши за мен си темата за смеха. Понеже най-вищно християнско съспяние е наистина радостта. Радостта така е, че в нашата женя ние са разумени с смеха. Според мен християнина консумира, изповядва и смеха, само че този смях той не го пуска да излезе, но не го оставя вътре да в себе си. А, в този смисъл е място на смеха в, в християнството, според мен. Дрехи нека да отбележим от това, че те са тежка кожа на дреха единствено в смисъл на, на финния свят, който... в който съществуват небесните сили. А, по принципи тялото, знаем че подлежи на обожение, то също в резултат на Богообедта се обожава и се променя. А, и... Искам да ви разкажем, преди няколко дена с няколко писатели, ходихме на на един писател, който почина и след това четирината се разходихме и до тази а арея в централните гробища, където са гробовете на заслужилите ми културни деци. Това а, макът, не вясне, изглежда по-добра, отколкото изглежда в гробище. Макар че далечно изглежда те, както изглежда пера на и известните европейски гробища. А, там, обаче, е и Гробът на Георги Божинов, кой знае как озова се там. И ще ви призная нещо. Единствено на този гроб имаше живи цветя. С моят приятел чердар Цянов се пушила малко същен комор. А... Погледнахме си и казахме ей, да не се бавим много, защото тук мястото свършва в каква е връзката на това, което сега ви разказах с Георгио? Връзката е тази, че тази книга е един катехизис, един поетичен катехизис. Всичко това, което не сме догледали сме пропуснали в нашия път вярата, той ни дава възможност да го видим, да го изживеем, да го забележим пък. Някак си тази книга е от началата и от краищата на християнската литература. Това е много интересен феномен за мен при тази книга. Това е хемплията. Е добре да започнеш своето християнско ограмотяване. Хеме която е добре да почте след Камари, други почте не И нека да дадем на думата на Александър Шпатов, който между другото обърна внимание точно на този момент. А, да. Мерси, аз пъл да благодаря, че на Диан че ми даде възможност въобще и ми препоръча тази книга, и че със сигурност нямаше да стигне до мен. А, сега, да сега съм толкова а, близко до а, в тази сведе, че да знам за такива събития. И също създадах за дне, много по-късно, около коля да мисля. А, купих си я, почетах я за 3 часа, и веднага просто на да, първия човек, който видях, му е дадо да я почете. А, това беше майка ми случай. И тя възето по същия начин я почете за някакво много кратко време. И както и мен, така и нея, така и всеки, на който после съм я е давал, а, книгата определено може да те развълнува. Първо, защото тя е катехизис и второ, защото този катехизис е поднесен по слънцата на един разказ, на една много хубава история за съдбата на един баща и връзката му с сина. И аз веднага това, което исках, е да споделям тази книга с възможно най-много хора. Проблемът според мен е практически тя има е на много малко места, много малко а, и иска да попитам, аз това написах и събитието в Facebook и просто използвам сега възможността да попитам и вас. Снятате ли за възможно, именно защото тази книга е катехизис? А дали снятате за възможно да я пуснете за безплатно сваляне в интернет? Питам ли вас като преводач? Подолго не може. Кой пази авторските права на е, горе, има издателски права на семейството, дали? С купени от френското издателство Едисион Дирус. Разбрах Но, а, с белеко обидите, аз бих дал правата а, на сирена. Да. Но все е пак издателство Фундация Куболите, сте ще прецели в някакъв вид. в един момент нещата се изчерпват, Интерес се изчерпва. Смятам, че така ни е и е много хубаво, ако достигне повече хора. За мен основното, а, като казах само добавя нещо много важно, а, аз а, намерих в нея основание може би така в най-систематизиран вид, да изпитвам уважение към всеки същественник. Това беше изключително важно. Мисля, че на нас в България това много ми личи, като цялото общество. И а, това беше много силно като послание. Другите, а, другите неща, как да кажа, също не мога да ги да махна, но това беше много силно. Цялата история на един свежки същественник, който ти казва не можеш да ни изпитваш уважение. А за мен беше изключително важно и затова смятам, че е важен тази книга да до много хора в България. Не знам какво значи авторски права а, на книга. Аз съм юрист, но вие писател. Аз <сълт> а... <сълт> съм писател. Ви трябва да знаете какво значи е. авторски. Е, тя е написана кога 60 и... Авторът 70 дни от своята Да. А кой помага, извинявайте? На никого. На семейството на авторите. Кой бързели? Колко? Други има ли преди вече да минем към реакции някакви още? Смисъл, може ли? Да. с другия. Ако позволите един въпрос към всички участници, какво бихте казали за така нишката, свързана с прошката в отношенията родители и деца в тази книга и защото преосмисленето на тези отношения. Сещам се, сеща се за един момент в книгата, който младият син търси как гневно обяснение за една промяна в неговата дата на раждане, име, а, това според мен, тази нишка свързана с прошката и другия поглед към родителя, правосмисленият духовен поглед, е важно според мен. Други хао сте имали? Да видим към. Прошка. Не следва да призная, че беше въпрос на това, което много ме е тъй като това е книга, в която по някакъв много такъв категоричен начин избегнато обичайното ровене за прошка от някого. И ми се струва, че отговор в пасажа, който ви цитирате. Това е една така много експлозивна малка история между баща и син. Едно ябълко с дете, което изнашъл, че на този свет може да има лъжа. На този свет не може да има лъжа. А, тя е, както казва той, както малки и юрисповаля съвършени, умен и голям човек, така лъжата отрови този свет и го нищожава. И този мой баща, аз, който бях готвен за него заместник, аз, пред когато моите съученици не ругаеха никога, тъй като знаете, че аз ще бъда техния същения след време, изведнъж мой собствен баща ми излъга защо. И бащата отново по този мущаващ, сериозен начин се опита да му обясни защо е го направил. Няма нищо с ти си записана е на писателя, както трябва да бъде записан. Няма значение, че в зеления регистр ти си записан. Прощате, но за иска искам да кажа нещо друго всъщност. А, аз а, а, а, бих искал да благодаря за въпроса за кожената дреха, защото а, ми струва, че тя оформи така сърцевината на днешната дискусия. Една от сърцевините. Да, разбира се. А, Излишно е да казвам за огромна част от вас, но кожа на дрехи е библейски израз от книга Битие. И даде Бог на, на Адам и на жена му кожени дрехи. Тълкованията варират от а, съвършено недвусмислени, т.е. дадени са на Адам и е във кожени дрехи, за да махнат от тези фамозни листия, с които се препасили, така да поема с да не земен път, а, до едни съвършени изкушения от неаплутонизма към тълкования правилите липтнини са били съвършено безплътни същества, духовни същества, на които Бог е дал човешко тяло покрито с кожа. Така, разбира се, това е за дискусия, но а, а, на ваше място аз бих се притеснил за употребата на израза за творческа униформа. Не, че е обиден по някакъв начин, но е, но е на ръба на отчаяващото. Затова аз бих предложил следната метафора. Представете се, че сте ме бляскав прием в един град. Много богат и хубав град. Излизаки този прием, облечени в най-добрите си хубави дрехи, известно казва, че градът е обсаден отвар. Които не могат да влязат, периодично малки такива идни туристични групи, влизат и мръндерства в града, и изривяват и убиват. Не може да се върнете вкъщи, думата е разрушен. Не може да отидете навън, градът е обсаден. Сега си представи, че след 20 години сте облечени със същите тия дрехи. Бляскавете, бляскавете и кичка вече е нещо някаква дрипа около врата. Смокинга е още по-жалък. Панталоните са изжулини на колената непрекъснатото коленичне от това да влачи щрупово от градските стени. Много християнски автори описват животени като обсъден град. Един интересен факт. Почти няма да намерите в християнската литература, освен се известно, че не е стигълни което който се снимава собствено с, с ангелските чинови същества. Повечето автори описват среща с демони, с обсъдители на, на, на, на град. А, така, че аз бих ви предложил това всъщност като, като метафора, която лична меса за мен е много по-близка. Дрехите на човек изляза от пир са сипани от дългогодишното му присъствие в обсъден брат. Невъзможност да облечеш други. Един смисъл е, някой да дойде и да освободи града. Така, и накрая в заключение а, мога да ви предложи съвсем, съвсем кратък пасаж. Това е моят пасаж и честно казвам бих искал да бъде последното нещо, което аз някога ще забравя. Малкият две дверчев стои пред изновения си баща, хоризонтална линия. И смутено му казва, някакси оправдателно, един свещеник също е човек. Казах аз. Не, отговори моят баща. Един свещеник не е човек. Жертвата на един човек се добавя към този на Бога. Това е свещенството. Не, не знам, вижте каква странна работа. Когато... Uh, нещо uh, има в себе си се кръмолност, някой. Когато има uh, дискусионна нотка, е много по-лесно да се разговаря, разблаголства и така нататък. Това не е катехизис за мен. Uh, това си е разказ. Uh, по всички закони на разказа, си прочиташ разказа и след това изведнъж има някакво особено мълчание, което обхваща цялостта, оцелостява го и казваш много е хубаво, обаче чак след като го прочитеш. И като си казал много е хубаво, и като си го прочел в тихи ча... тих час, или е настъпил тих час след като си го прочел, по да кажеш някак какво да. Аз, например, бих се солидаризирал с това да съм направил една дискусия по въпроса за отношението на тялото в християнство, кън, кън тялото в християнство. Това е дискусионен въпрос. По него може да се дискутира, по него може да се богословства, но е трудно да, да се дискутира по едно произведение, което по структурата си е разгърнат разказ, или е стихотворение в проза дори, или нещо от това. Просто трудно е това. Пък не съм и литературен критик, да мога да го правя. Продължава въпроса за хумора, ако някакъв начин да тормози. Има един изключително светъл духовен хумор в края, когато... Бащата, т.е. Вирджил Георгио, се представя чудото, при което Бог е прибрал баща му свещеника заедно с цялата подгоня на Енория. Не мога точно да го цитирам в момента, ще не мога да го намеря, но там се казва нещо от типа на Бог, понеже много бързо е, като, да, като, като, като началник. Като. Кара казва, айде, айде, качвайте се заедно с полтото заедно с кожената дреха. Няма време да я съплечеш. Ще ви взема заедно с нея. В това има един много майсторски от литературна гледна точка хумор. Това е хумор, който в момента, в който го прочетеш и се засмиваш, тутък си веднага след като се засмееш ще излизат солзи. Това е невероятно просто. Ето това е прекрасна литература. Защото. Няма никаква еднозначност. За се и веднага след това те хваща за гърлото. И те за гърлото от възторг. Същото това, което частица от мига преди това те е разсмяла. Имам чувство, че плантата на тази книга е точно от този тип. Така че... не знам... Какво точно да кажа в заключение? И това, което пропуснах да кажа, беше също за. Той е паднал връзка с тази телесност, с тази минимизация на небето равна на максимализация на човека. Понеже очевидно повечето от вас е чели книгата, аз не се притеснявах, че не е така. Все пак да ви припомна. Той казва, че баща му е започнал да съдържи почти така, както съдържат на небето. Защото, казва той, Слугите в дома, които непрекъснато служат на господаря, някак си приемат и неговите жестови, и неговата походка и накрая даже започват да приличат на него. Това е пак някаква минимизация на небето и максимализация на, на човека. Защото Бог е взел човека при въплащението и окончателно го е взел със себе си при Възкресението, което е позволило на човека включително във всичките му жестове, и в походката му да може да бъде видян Бога. И най-вероятно, най-великото прозрение би могло да бъде във всеки един човек, във всеки един жест, във всяка негова походка да виждаме Бога, защото всеки човек е взет от Бога и следователно Бог е във всеки човек. Ако бихме могли така да гледаме хората, със сигурност бихме станали максимални християни. Ние обаче не умеем да гледаме така хората. И поради тази причина имаме и врагове, и поради тази причина най-трудно е да кажем и прости нам дълговете, както и ние прощаваме на нашите двържници. И въобще всички тези неща не можем да произнесем. Ако така биха ни се отворили очите, синът е виждал баща си като Бога. Като Христос го е виждал. Той е започнал да прилича на Христос, защото през цялото време е живял в на Христос. Ема всички ние живеем в дома на Христос. Ако можем да гледаме така на себе си, да виждаме във всеки един Христос, да виждаме не вече великия, гръмовития, излизащия от ренесансова картина от гроба Христос, а Христос във всеки един от нас, във всеки един от членовете на тялото, което е тяло на Христос, от тогава наистина ще да бъдем християни. Сега сме немощни християни. Как казати в началото, убоги нещо така. Убоги сме християни, но християни, които живеем с надежда. Не? И пак, аз се опитвам да завърши с малко хубаво. Демонстрирайки проща към Калиния Лакин, който говоря за брата Магарин, той помече доста на конаха, сочеше постоянно към мен. <рълък> <рълък> <рълък> Но мисля, че има голям смисъл. <рълк> <рълк> Дискусията, както споменаха, и записките на Селския свещенник на Берманос и до 9 неделя на Бергман също би могло да се включи към това и да се направи един такъв интересен протестантско-католическо православен парал все за едно и също нещо. Накрая ми си иска да прочета един кратък текст от книгата, Може би плантата в края на първа глава, която противно на повечето очаквания че че има и последна глава, якали 16-та. Още първа глава има една важна планта, два кратки пасажа от нея. Посоката, която избрах, се превърна за мен тук долу, в причина на безчислени страдания. И те ще приключат едва си смъртта ми. Моите съвременици, хора от този научен и материален век, които не могат да живеят без всичко да измерват, изчисляват и уточняват, се постараха също толкова научно да задават посоката на моя живот, на моите мисли, мнения и действия, както го правят всеки един гражданин. За да се определи с точност посоката, която следва даден гражданин, те използват компас. За нещастие, глата на компаса обозначава единствено посоките на земята. Моите съвременници констатираха с компас в ръка, при това научно, че не се отправя нито надясно или на запад, нито наляво или на изток, нито напред или назад. Дори стигнаха научно до заключението, че нямам посока, че вървя неизвестно на къде. Като вятъра. И това им се стори толкова подозрително и толкова опасно, че ми причиниха ужасни страдания. В този смисъл аз ги разбирам. Те искат да знаят посоката, в която поема всеки индивид, за да могат да го следят и подпомагат щом той се движи по одобрената от властите линия или да го убият, ако е на друга линия. В моя случай те не успяха да определят линията на стъпките ми с компас в ръка, като съответно не можаха нито да ми помогнат, за да имат един самишенник в повече, нито да ме убият, за да имат един противник по-малко. Компасът никога не показваше с точност къде се намирам. Въпреки ядовете, които причиних на съвремениците си, съвестта ми е чиста. Грешката си е изключително тяхна. Защо им беше да използват прибори като компасите, които посочват само основните точки, но никога небето? А тъй като приборите им не сочат небето, те дори стигнаха до заключението, че небето не съществува. Толкова по-зле за тях. Тъкмо небето е моята посока. Би следвало да се откаже от небето, ако исках в изблик на доброта да доставя удоволствие на моите съвременици, но и дума не може да става за това. Мога да отстъпя от всичко, но не и по тази точка. Поканен съм на небето. Това е първата покана, която получих чрез иконата на моя баща, още щом отворих очи. От всички покани, получени в моя живот, това е единствената, на която държа да отговоря и то чрез присъствието си. Мисля, че? Благодаря.